які не ведуть бюджет та не обмежують свої витрати. Хтось успадкував своє багатство чи значну його частину. Менше 20% багаті настільки, що можуть дозволити собі витрачати, не ризикуючи втратити капітал. Але що хорошого в тому, щоб заробляти 2 мільйони доларів на рік і володіти капіталом лише в 1 мільйон? За фактом, таку людину не можна назвати мільйонером. Вона справжнісінький ПНБ, який скоро розгубить свій капітал. Запитання друге. Ви знаєте, скільки на рік витрачаєте на їжу, одяг та інші побутові потреби? Майже дві третини опитаних мільйонерів, включаючи Місіс Рул, ствердно відповіли. З них лише 35% не мільйонерів з високими доходами. Більшість людей з високим доходом і маленьким капіталом навіть приблизно не знають, скільки на рік вони витрачають на покупку продуктів, харчування поза домом, напої, подарунки на дні народження та інші свята. Одяг, догляд за дітьми, кредити, благодійність, фінансові послуги, клубні внески, автомобіль та супутні витрати, навчання дітей, відпочинок – опалення електрика. Зверніть увагу, що до цього списку ми не включили платежі по заставі на нерухомість. Як правило, ця категорія людей дуже пишається, що сплачує менше податків, оскільки платежі по заставі дають податкові пільги. Безумовно, мільйонери також користуються цією пільгою, але при цьому можуть відзвітувати за кожною статею витрат, навіть якщо розбудили їх уночі. Чому за цим не стежать не мільйонери? Тому що вважають це безглуздою тратою часу. На їхню думку, домашні витрати здебільшого марні для зменшення податків. Місіс Рул ставиться до цього по-іншому. Вона прагне фінансової незалежності та оцінює її у 5 мільйонів доларів. Саме стільки має становити їхній сімейний капітал, коли вона та чоловік вирішать відійти від справ. Вона переконана, що планування та контроль домашніх витрат безпосередньо сприяють досягненню цієї мети, оскільки дозволяють не витратити більше на несуттєві речі. Місіс Рул не хоче турбуватися про гроші, коли їй виповниться 65. Щоразу сідаючи за грошову рутину, вона нагадує собі, що так вона забезпечує стабільність у майбутньому і зможе припинити роботу тоді, коли цього захоче. А ось Роберт та Джуді бояться, і цілком справедливо. Дохід цієї пари перевищує дохід місіс Рул більш ніж удвічі. Проте їхній капітал становить лише малу частку багатства. Місіс Рул. Типова ситуація для сімей з високим доходом. Навіть місіс Рул довелося б попрацювати, складаючи річний звіт про витрати на суму в 200 000. У Роберта та Джуді 14 кредитних карток, а у сімейства Рул лише дві – одна для ділових розрахунків і інша для домашніх. До речі, про картки. містере чи місіс-мільйонер, а ну згадайте, які кредитні картки є у вас чи у когось із членів вашої родини? Закрийте очі та уявіть себе мільйонером із чистою вартістю майже 4 мільйони. Ви майже напевно оберете платинову картку American Express, Diner's Club або Cart Blanche. Якщо ви вважаєте себе мільйонером, що стежить за модою, ви відмітите кредитні картки від магазинів Brooks Brothers, Neyman Marcus, Saks 5 Avenue, Lord Taylor або навіть Eddie Bauer. Якщо ви вибрали всі ці картки, ви не є типовим мільйонером. Результати нашого опитування виявились дуже Цікавими. І ось кілька спостережень. Як і більшість сімей в Америці, заможні сім'ї, здебільшого, мають картки Mastercard та Visa. У сім'ї мільйонера в четверох частіше, 43%, є картка мережі магазинів «Сірз» ніж Brook Brothers, 10%. Серед багатих набагато популярнішими є картки мережі універсальних магазинів Sears та «Джейсі Пенні», ніж дорогих модних магазинів. Тільки 21% багатих сімей Америки мають картку фірми «Нейман Маркус», 25% – «Сакс П'ята Авеню», ще 25% – «Лорд і Тейлор» і лише 8% – Eddie Bauer. Лише 6% мільйонерів мають платинову картку «Емерикан Експрес», 3,5% – «Дайнерс Клаб» і менше 1% – «Карт Бланш». Питання третє. Чи розумієте свої цілі на сьогодні, завтра, поточний тиждень, місяць, рік на життя? Це питання постало в нашій анкеті після інтерв'ю з одним мільйонером близько 15 років тому. Він розповів нам, як у 19 років розпочав бізнес оптової торгівлі продуктами. Він покинув середню школу, диплом отримав пізніше. Нам стало цікаво, як недоутці вдалося накопичити понад 10 мільйонів доларів. Ось що він відповів. «Я завжди знав, у чому моя мета». Я маю мету на все, на конкретний день, тиждень, місяць, рік. Є глобальні цілі життя. Навіть така рутина, як відвідування туалету, певна мета у загальному плані. У своїй компанії я завжди кажу молодим, що дуже важливо мати мету в житті. На кожних 100 мільйонерів, які відповіли на наше третє запитання «ні», припадає 180, що відповіли «так». Хто відповідає «ні»? Багато хто з них має високий дохід або успадкував статок. Інша частина – літні мільйонери, які вже досягли своїх основних цілей. Ось що нам розповів один 80-річний мільйонер Містер Кларк. Мої цілі? Я досяг всього, чого хотів. Звичайно, моєю головною довгостроковою метою було бажання накопичити достатньо грошей, щоб відійти від справи і просто насолоджуватися життям. Зараз я відомий в усьому світі, я володію однією з найбільших газозварювальних компаній. Мені не хочеться відходити від справи, але зараз моя головна мета – проводити час із сім'єю та насолоджуватися своїми досягненнями. До речі, лише двоє з опитаних нами мільйонерів заявили, що їхня мета – витратити останній долар у день смерті. Ні Містер Кларк, ні Місіс Рул не хочуть такого. Місіс Рул планує залишити спеціальний фонд на освіту своїх онуків. Вона також хоче насолоджуватися життям, але при цьому бути впевненою, що на це вистачить її статку. Наразі її мета – накопичити 5 мільйонів доларів. І вона точно знає, скільки їй потрібно відкладати щомісяця, щоб досягти цієї мети. Нас часто запитують, чи ці люди почуваються щасливими, адже вони не отримують задоволення від своїх грошей. Сміємо вас запевнити, вони щасливі. Так, місіс Рул щаслива, в неї чудова сім'я, яка багато для неї означає. Вона розуміє свої цілі та спокійна за свої гроші. Проте Роберт і Джуді, пара з високими доходами і маленьким капіталом, не знають, як розпоряджатися грошима і потребують твердої руки, яка б позбавила їх від хаосу та гіперспоживання та направила б у бік раціонального планування бюджету. Чи стануть вони від цього щасливими, не знаю, але точно знаємо, що фінансово незалежні люди набагато щасливіші за людей свого віку та доходу, обтяжених фінансовими проблемами. Фінансово незалежні люди усвідомлюють відкладену вигоду від раціонального поводження з грошима. Наприклад, Місіс Рул знає, що її онуки зможуть закінчити престижний університет, а вона сама не буде ні від кого залежати у старості, навіть якщо серйозно захворіє. І подібні цілі ставить собі більшість мільйонерів. Питання четверте. Чи ви витрачаєте значну кількість часу на планування своєї фінансової політики? На кожні 100 мільйонерів, які відповіли «ні» на це питання, припадає 192, що відповіли «так». Багато хто з тих, хто дав негативну відповідь, або володіють високим доходом і низьким відносно нього капіталом, або стали багатими спадкоємцями, або перебувають у похилому віці і вже відійшли від справ. У середньому мільйонер витрачає набагато більше часу на планування свого бюджету, у тому числі інвестування, ніж не мільйонер з високим доходом. У попередньому розділі ми докладно розкрили це питання. Мільйонери на кшталт місіс рул не просто витрачають більше часу, вони продуктивніше і використовують. Не забувайте, що Місіс Рул не просто аукціоніст, а й оцінювач речей, що виставляють її фірмою. Місіс Рул часто інвестує кошти в те, в чому розуміється. Це робить її схожою на багатьох інших мільйонерів. Вони не тільки добре ведуть справи в бізнесі, але також добре планують особисті вкладення, ґрунтуючись на цьому досвіді. Наші дослідження показали, що успішні аукціоністи – чудові інвестори. Аукціоніст, який спеціалізується на комерційній нерухомості. Блискуче знайомий з нюансами інвестицій у цій галузі. Якщо ви спеціалізуєтеся на аукціонах антикваріату, подумайте, чи варто інвестувати в інноваційні технологічні компанії. Розумніше використовувати досвід і вкладати в гроші в те, що ви знаєте вздовж і впоперек. Це ж ваші знання, на що ж їм пропадати. Ви можете використовувати знання та професіоналізм у будь-якій предметній галузі. Не обов'язково бути аукціоністом, щоб успішно інвестувати. Давно один наш знайомий керував відділом стратегічного планування у великій корпорації. Серед його обов'язків був аналіз трендів у різних сегментах ринку. Багато років тому він зробив відкриття про швидке підвищення попиту на колекційні програми бейсбольних матчів. Він помітив це задовго до сплеску попиту та встиг підготуватися. Усе куплене він продав на бік у цін, включаючи всі програми матчів, в яких починав виступи Міккі Мандл. Ще один наш знайомий менеджер великого магазину завдяки захопленню професійною літературою зміг знайти привабливу нішу для інвестицій у роздрібній торгівлі. Ви можете запитати, скільки часу не мільйонери приділяють управлінню фінансами. Точно менше, ніж варто було б. Цікаво, що мільйонери, які і так добре володіють наукою інвестування, не перестають удосконалюватися в цій галузі, тоді як немільйонери усіляко її ігнорують. Так з'являється розрив обсягів капіталу. Мільйонери не перестають шукати нових джерел доходу, навіть заробивши відмінні статки. Звичайно, у власників бізнесу на кшталт «Місіс Рул» набагато більше свободи та можливостей порівняно з найманими співробітниками. Вони можуть використовувати свої знання бізнесу для власних інвестицій та можуть вибирати область для вивчення. Наймані працівники не завжди можуть дозволити собі цю розкіш. Однак навіть знаючи про можливості, вони рідко наважуються спробувати. Ось кілька прикладів. Містер Вілліс, першокласний менеджер з продажу, понад 10 років працював із мережею супермаркетів Уолмарт. Протягом співпраці акції компанії невпинно зростали, як і бізнес. Як ви вважаєте, скільки акцій Уолмарт придбав містер Вілліс? Надзвичайно розумна людина з шестизначними доходами. Абсолютно вірно, жодний. І це при тому, що інформацію про зростання бізнесу він отримував практично першим. Бізнес зростав завдяки його професіоналізму. Натомість він кожні два роки купував собі Розкішний автомобіль. Цілком аналогічним чином вчинив містер Петерсен, менеджер з продажу, який спеціалізується на високотехнологічних компаніях. Він навіть не спробував монетизувати своє знання ринку хоч якось, крім отримання зарплатні, і не вклав жодного долара ні в Майкрософт, ні в будь-який інший гігант ринку. Власник поліграфії щороку надавав провідному американському виробнику напоїв послуги кілька мільйонів доларів. Яку суму вклав цей чоловік у акції свого клієнта? Нуль. Дохід цих людей перевищував дохід місіс Рул, проте жоден з них не є мільйонером, а містер Петерсон взагалі не володіє жодною акцією чи цінним папером. Весь свій дохід він витрачає повністю, живе в будинку вартістю 400 тисяч доларів в оточенні фахівців з високих технологій, володарів великих сумбреро і величезних заставних на будинки, у яких за душею немає голови худоби». Дуже багато людей з високими доходами та маленьким капіталом живуть від зарплатні до зарплатні у страху перед раптовим економічним спадом. Наш друг ПНБ Чому Теодор так багато працює і так багато витрачає? Тедді каже, що вся річ у тому, щоб бути конкурентоспроможним. Однак це не єдина причина. Тедді виріс в одній з найбідніших сімей робочого району. Вони жили у маленькому будинку, який був збудований з вторинних матеріалів. Його батько самостійно стриг Теді, щоб заощадити на перукарії, і за його спогадами люди часто помічали його непоказну стрижку. Тедді навчався у державній школі з різноманітним складом учнів, у тому числі з заможних сімей. Їх було досить багато, тому вся парковка була обставлена дорогими автомобілями. Тетді згадує, що завжди із захопленням милувався ними. Його привозили до школи на старенькому Форді, якому на момент покупки було близько 10 років. Ще в школі містер Фрейд присягнув, що коли виросте, буде набагато багатшим за своїх батьків. Бути багатим для нього означало мати гарний будинок у багатому районі купувати гарний одяг для всієї родини, шикарні автомобілі, членство у клубі, можливість робити покупки у вишуканих магазинах. Містер Фрейд розумів, що для цього йому треба знайти високооплачувану роботу та багато працювати. Він ніколи не асоціював багатство з високим капіталом, лише з високим доходом та великими видатками. Він ніколи не думав про інвестиції та переваги, які вони дають. Для нього високий дохід – це спосіб подолати почуття соціальної неповноцінності. Високий дохід – це винагорода за напружену працю. Сім'я Тедда ніколи не відкладала гроші на чорний день. Їхнє фінансове планування було дуже простим – якщо є гроші, ми їх витрачаємо. Якщо грошей немає – не витрачаємо. На великі покупки на зразок пральної машини чи ремонт даху доводилося спеціально відкладати. Часто такі речі купувалися у розтермінуванні. Його сім'я не володіла ні акціями, ні цінними паперами. Вони не вірили в це. Єдиний капітал цієї сім'ї складався зі скромних відрахувань до пенсійного фонду та дому. Зараз, коли містер Фрейд став дорослим, він хоче за допомогою грошей компенсувати своє примітивне робоче походження та нестачу освіти. Містер Фрейд так і не закінчив університет і своїм способом життя хоче довести людям із вищою освітою, що вони йому не конкуренти. Він отримує задоволення, перевершуючи розумників з університету у виборі магазинів, автомобіля та будинку. Містер Фрейд – великий споживач. У нього дві яхти, один скутер і шість автомобілів. Два взяті в лізин, решту куплено у кредит. При цьому права мають лише три члени його сім'ї. Він є членом двох престижних клубів, носить годинник вартістю 5 тисяч доларів і одягається в модних бутіках. Він також має будинок на популярному курорті. Торік дохід містера Фрейда становив близько 221 тисячі доларів. Яким капіталом він має володіти? За нашою формулою він має складати мільйон 60 тисяч доларів. Містеру Фрейду 41 рік. 221 тисяча помножити на 41 і поділити на 10 дорівнює мільйон 60 тисяч 800. Який розмір його капіталу насправді? Більш ніж у четверо нижчий за очікуваний. Як це могло статися? Справа у світогляді містера Фрейда. У ньому немає місця нагромадженню багатства. Цікаво, що він абсолютно впевнений, що якби він був по-справжньому багатий, він би не заробляв так багато. Він любить повторювати, що людям з багатих сімей нема чого багато працювати. Містер Фрейд винайшов свій метод підтримувати і навіть збільшувати мотивацію багато працювати. Він зрозумів, що його сильно мотивує страх, тому намагається багато купувати у кредит. Навмисно збільшуючи свою заборгованість, він наповнюється страхом, який змушує його працювати якомога завзятіше. Його величезний будинок – вічне нагадування про величезну заставу та необхідність працювати на межі. Але містер Фрейд витрачає багато не на все поспіль. Наприклад, він сильно економить на фінансових послугах. Єдиний критерій, за яким він вибирав бухгалтера – вкрай низька вартість його послуг. Він завжди вірив, що принципово послуги різних бухгалтерів мало чим відрізняються, тому вибрав найдешевшого. Мільйонери мислять інакше. Вони вважають, що тут ви отримуєте те, за що платите. Містер Фрейд витрачає на роботу дуже багато часу, але це не позбавляє страху виявитися недостатньо конкурентоспроможним. Він боїться, що колись перестане хотіти обійти університетських розумників, тож постійно нагадує собі про те, звідки він родом. Інакше кажучи, він займається постійним психологічним. Терором. Нерозумники, а він сам вважає себе нижчим за них. Містер Фрейд ніколи не насолоджувався справжнім життям. Він купує безліч дорогих речей, але він ніколи не має часу на те, щоб отримувати від них задоволення. Він також практично не приділяє часу сім'ї. Він йде на роботу рано вранці і дуже рідко встигає додому до вечері. Чи хотіли б ви бути містером Фрейдом? Багатьом подобається такий спосіб життя, він асоціюється з успіхом, але насправді він не має нічого спільного з ним. Містер Фрейд одержимий манією володіння, він працює, щоб витрачати, а ще, щоб переконати усіх довкола у своєму успіху. Однак правда в тому, що він не може переконати в цьому навіть самого себе. Такий спосіб життя веде багато поганих накопичувачів багатства. Більшість їх дозволяє думці важливих людей визначати їхні стосунки з грошима. Причому ці важливі люди, як правило, живуть лише у їхній голові. Чи всі люди, які добре заробляють скромного походження в майбутньому, стануть ПНБ? Зовсім ні. Містер Фрейд став таким, бо так його виховали батьки. В супереч уявленню про те, що бідні люди дбайливо ставляться до грошей, вони такими не були. Вони витрачали все під нуль, а щойно з'являвся шанс заробити трохи більше, вони одразу ж бралися планувати, на що витратити ці гроші. Задовго до того, як податкова служба відшкодувала помилково сплачений надлишок податку, сім'я вже знала, як вони скористаються цією сумою. Таку саму поведінку тепер демонструє їхній син. Гроші заробляють, аби витрачати. Хочеш витратити більше – зароби більше. Життя сім'ї Фрейд на що витрачали батьки містера Фрейда? За його розповідями, вони завжди багато їли, пили, курили та ходили по магазинах. Стіл завжди ломився від їжі. Вдома завжди були запаси – солодощі, м'яса, круп, морозиво. Снідали вони по-королівськи. До столу завжди подавали бекон, ковбасу, гаряче, яйця, булочки, печиво. Улюблені страви на обід, яловичі відбивні та печеня. Сусіди та родичі були частими гостями за столом у так званому ресторані Фрейд як вони називали між собою цей будинок. На двох батьки містера Фрейда викурювали в середньому три пачки цигарок на день, а на тиждень випивали два ящики пива. У вихідні споживання їжі, тютюну та алкоголю різко збільшувалося. Споживання та походи по магазинах були головним хобі родини Фрейд. Найчастіше вони купували, аби купити, а не тому, що їм дійсно було щось потрібно. Типова субота цієї родини починалася рано вранці з рейду по магазинах. Спочатку купувалася їжа, а потім наставала черга не кінченних розпродажів. За словами містера Фрейда, батьки купували купу непотрібного мотлоху. Його мати любила розпродаж і не могла встояти від купівлі чергового покривала, попільнички, льодяників, рушників, мисок та іншого. Більшість цих речей ніколи не використовувалися. Після покупки вони вирушали до комори. Батько містера Фрейда теж ходив по магазинах, щоб розважитися. Що суботи він годинами ходив по магазинах інструментів та обладнання, купуючи безліч речей, якими користувався вкрай рідко, якщо користувався взагалі. Очевидно, що батьки містера Фрейда – ПНБ. Зараз він заробляє стільки грошей, скільки його батьки ніколи не отримували. Чому ж він, як і раніше, залишається ПНБ? Його висока зарплатня – перший результат батьківського виховання, бо батько часто казав йому йти працювати туди, де платять багато. Навіщо? Щоб мати змогу набувати дорогих, добрих речей. Урок батька недвозначний. Щоб купити хороший будинок, розкішний автомобіль та дорогий одяг, треба багато заробляти. Ніхто не розмовляв із містером Фрейдом про те, що частину доходів треба відкладати. Доходи існують для витрат, а для великої покупки можна взяти кредит. Містер Фрей та його батьки ніколи не вірили в інвестиції. Батько, наприклад, вважав це марною тратою часу. Але в нього принаймні не було на це грошей, хоча... Як тут подивитися вже? Але як так вийшло, що його син отримує дохід, який принаймні шість разів перевищує дохід середнього американця і при цьому не інвестує? За рік містер Фрейд витрачає на приватну школу та університет для своїх дітей більше за середній заробіток середньої американської родини. Його автомобільний парк обійшовся йому більше 130 тисяч. Він сплачує понад 12 тисяч доларів податку на власність і більше 30 тисяч доларів за заставу на будинок. Він має костюмів по 1200 доларів за кожен. Напевно, вам здається, що йому нема чого інвестувати, адже у нього так багато витрат. Але проблема набагато глибша. Батьки не вірили в інвестиції і прищепили йому те саме ставлення. Містер Фрейд, захищаючи батьків, казав, що вони не могли собі цього дозволити. Що ж, але вони могли дозволити собі курити багато. Курити. За рік вони викорювали близько 1095 пачок. За 46 років стажу вони викурили щонайменше 50 тисяч пачок, витративши на це приблизно 33 тисячі доларів. Це більше, ніж вартість їхнього будинку. Вони ніколи не сприймали куріння як серйозну статтю видатків. Подумаєш, кілька пачок на тиждень. Але Велике завжди складається з малого. Так само, як інвестиції. Що було б, якби Фрейди все життя вкладали гроші не в цигарки, а в акції в фондів, що індексуються? Зараз вони коштували б 100 тисяч доларів. А якби вони пустили б ці так звані тютюнові гроші на купівлю акції Філіп Моріс, докуповували б акції на річні дивіденди і не продавали протягом 46 років, зараз би їхній портфель коштував більше 2 мільйонів доларів. Але батьки, як і син, не надавали значення важливості маленьких кроків. Лише відмова від куріння зробила би Фреддів мільйонерами. Враховуючи скромні розміри їхнього доходу, вони потрапили б і до категорії ВНБ – відмінних накопичувачів багатства. Можливо, їхнє життя було б зовсім іншим, якби хтось навчив їх іншому розумінню багатства. Але принаймні вони навчили його не курити. Батько сказав йому – навіть не торкайся сигарет. Після першої я вже не зміг кинути. Не допомагало ніщо. І син послухався поради. Позбавлення звичок ПНБ. Скільки часу містер Фрейд зможе підтримувати звичний спосіб життя, якщо завтра піде з роботи? Лише рік. Не дивно, що він так затято працює. Здається, йому доведеться працювати до кінця життя. Містеру Фрейду вже майже 50, але він все ще має шанс накопичити статок. Ми зауважили, що погані накопичувачі багатства прислухаються до гіркої правди про себе. Новина про те, що вони могли б володіти капіталом вдвічі більше, ніж вони мають, розбурхує їх. Вони хочуть змінитися, але не знають як. Ми зараз про це розповімо. Перше правило – справді сильно цього захотіти. Друге – звернутися по допомогу до професіонала. В ідеалі скористатися послугами дипломованого висококваліфікованого бухгалтера, який спеціалізується на фінансовому плануванні та має великий досвід успішного надання допомоги ПНБ. У найзапущеніших випадках фінансовий консультант чи бухгалтер бере під свій контроль усі споживчі витрати клієнта. Спочатку він проводить аналіз звичок останніх двох років та систематизує всі витрати, за видами та розмірами. Після консультації з клієнтом починається реалізація програми скорочень витрат не менше ніж на 15% у найближчі кілька років. Після цього програма переглядається та пропонує ще скоротити витрати. Іноді фінансовому консультанту чи бухгалтеру навіть передають чекову книжку, і він самостійно оплачує рахунки та виписує чеки. Абсолютне споживання за нашими даними, річний дохід типового мільйонера становить менше, ніж 7% його статку, тобто менше, ніж 7% статку підлягає оподаткуванню в тій чи іншій формі. В останніх дослідженнях цей показник трохи знизився, до 6,7%. Мільйонери знають, чим більше витрачаєш, тим більшу частину капіталу реалізуєш, і тим вищі податки. Ось чому мільйонери і ті, хто хоче ним стати, дотримуються такої формули. Щоб накопичити багатство, зводьте до мінімуму реалізований дохід, що підлягає оподаткуванню, і до максимуму нереалізований – зростання вартості активів, тобто збільшення багатства, що не вимагає переміщення коштів. Прибутковий податок – найбільша стаття витрат для більшості людей. Він стягується з прибутку, а не з багатства, не з активів і не з приросту капіталу. Що з цього випливає? Навіть не всі сім'ї з високим рівнем доходів мають готівку. Одна з причин, через які вони реалізують максимум заробленого – спосіб життя з високим споживанням. Ймовірно, таким людям було б добре поставити собі запитання, чи можу я прожити на 6,7% свого статку? Багатство любить самодисципліну. Дуже багато мільйонерів з капіталом у 2-3 мільйони мають річний сімейний дохід, що не перевищує 80 тисяч доларів. Приватний капітал в Америці становить понад 22 трильйони доларів. Мільйонерам належить близько половини цієї суми, приблизно 11 трильйонів. Доходи приватних осіб за цей же період становлять приблизно 2,6 трильйона доларів, з яких мільйонерам належить лише близько 39%, тобто 780 мільярдів доларів. Таким чином мільйонери, як категорія населення, реалізують на рік лише 7% капіталів. Дохід типової американської сім'ї – 35-40 тисяч доларів, або майже 90% капіталу. У результаті така сім'я сплачує понад 10% податків від своїх активів, а типовий мільйонер трохи більше, ніж 2%. Ось одна з причин, з яких вони зберігають фінансову незалежність. Конкретний випадок Шерон і Барбара. Шерон – висококваліфікований та високооплачуваний працівник охорони здоров'я. Вона прийшла до нас із запитанням. Чому в мене залишається так мало грошей, хоча я так багато отримую? Минулого року доход сім'ї Шерон становив приблизно 200 тисяч доларів. Це заносить її в 1% найбільш високооплачуваних сімей Америки. Чиста вартість їхньої родини – близько 370 тисяч доларів. Але хоча доходи її сім'ї вищі, ніж у 99% американців, її капітал набагається багато нижчий за норму, яку пропонує наша формула. Їй 51 рік. 220 тисяч помножити на 51 і цю суму поділити на 10 дорівнює 1 мільйон 122 тисячі доларів. Чому заощадження Шерон набагато нижче за норму? Тому що її дохід, що підлягає оподаткуванню, занадто високий. Минулого року на податки пішло 18,8% її статку, або 69 440 доларів з 220 тисяч доларів. Вона не може розбагатіти, бо дуже багато одержує. Цікавий парадокс. Чи не так? На нашу думку, сума федерального податку для середнього представника віково-доходової категорії «Шерон» складає близько 6% від суми всього статку, тобто від мільйона 120 тисяч доларів. Оскільки статок «Шерон» набагато менший, вона платить утричі більше у відсотковому відношенні, ніж середній представник її віково-доходової категорії. Інакше, висловлюючись, річний дохід Шерон становить 59,5% її капіталу 370 000 – 370 тисяч доларів. Як можна розраховувати, що розбагатієш, якщо щороку оподатковується майже 60% твого стану? Середній представник віково-доходової категорії Шерон реалізує у вигляді чистого грошового доходу лише 19,6% капіталу, тобто оподатковується лише 1 долар з 5%. Як справи у сімей з доходами вище середнього? Барбара – типовий представник категорії відмінних накопичувачів багатства. Її річний дохід приблизно можна порівняти з доходом Шерон – 220 тисяч доларів. Проте її капітал – близько 3 мільйонів 550 тисяч доларів. У результаті оподатковується лише 6,2% її стану. Який відсоток свого майна сплачує Барбара у вигляді податків? Близько 2%. Контраст із Шерон помітний. Середній американський мільйонер реалізує протягом року значно менше 10% свого статку. Оскільки розміри статків і капітали мільйонерів постійно зростають, сам мільйонер цілком може не мати у своєму розпорядженні значних коштів. Барбара інвестує більше 20% річного доходу, спрямовує на придбання активів, які зростають у вартості, не даючи при цьому доходу, який реалізовувався б до продажу цих активів. Шерон інвестує всю. Три відсотки свого доходу, при цьому більшість її активів представлена готівкою. Економічне становище Шерон дуже ризиковане, оскільки прибутки від інвестицій незначні. Вона – головний годувальник сім'ї, але що буде, якщо її скоротять? Їй буде досить важко знайти роботу з аналогічною зарплатнею. У Барбари свій бізнес і понад 1600 клієнтів. 1600 – джерел доходу. Якщо Шерон втратить роботу, її грошей вистачить на півроку звичного життя, а Барбарі її грошей вистачить щонайменше на 20 років. А як керують своїм капіталом надбагаті люди? Росперо – ідеальний приклад, щоб показати, як їм вдається не просто зберігати, а й примножувати своє багатство. За оцінкою журналу Forbes, капітал містера Перо ⁇ 2,4 мільярда доларів. Ініціативна група з податкової реформи, яка називає себе Громадяни США за справедливі податки, оцінює дохід, реалізований Перо 1995 року, приблизно у 230 мільйонів доларів. Таким чином він реалізував суму, що становить 9,6% свого статку, і сплатив податків лише на 19,5 мільйонів, тобто 8,5% від доходу. Як містеру Перо вдалося звести податок до такого низького відсотка доходу? На думку одного журналу... ПРО розводить податки до мінімуму завдяки великим інвестиціям у нерухомість та цінні папери, що не оподатковуються, а також в акції, дохід від яких полягає в зростанні їх вартості. Особливо цікаво те, що відсоток сплаченого податку Перо нижчий, ніж у середньої американської родини. Середня сім'я в Америці щорічно сплачує податки на суму 4428 доларів при реалізованому річному доході 32823 долари, тобто майже 13%. Це промовистіший показник – податок у відсотках від усього статку. Типова американська сім'я володіє капіталом на загальну суму 36623 долари, включаючи нерухомість – і сплачує 11,6% від цієї суми як прибутковий податок. А мільярдер Містер Перо в один із років заплатив податків лише 8% від усього свого статку. Працюємо на податки. «Давайте уявимо Боба Стерна, наукового співробітника податкової інспекції США. Його викликає начальник Джон Янг і дає завдання. Бобу треба розібратися у зв'язках між розміром доходів та статком». Містер Янг каже, «Боб, у кожній доповіді у мене на столі йдеться про зростання кількості мільйонерів». Містер Стерн, «Так, про це чути буквально звідусіль. У мене на столі ціла купа вирізок з газет». Очевидно, у нас проблема. Багатих людей стає дедалі більше, а сума податків зростає значно повільніше. Я десь читав, що 3,5% найбагатших сімей володіють більш ніж половиною суми всіх особистих статків, а їхні доходи становлять менше, ніж 30% від усіх доходів. Нашій країні потрібна податкова реформа. Настав час запровадити податок на багатство. Багачі платили більше податків ще за часів Біблії. Я тебе розумію, нічого вони від нас не втечуть. Де смерть, там і податки. Бобе, ти зовсім не розумієшся на законах про спадкування. Невже ти гадаєш, що податкова служба візьме своє, коли мільйонер помре? Все не так просто. Дуже багато американських мільйонерів, бізнесмени та власники акцій. Більшість свого доходу вони вкладають в інвестиції. Але від смерті не втечеш. Ситуація така. Наші дані говорять приблизно про 25 тисяч подібних випадків на рік при 3,5 мільйонах живих і здорових мільйонерів. То що ж, без носа забирає лише 0,7%? Середній показник має бути вдвічі вищим. Знаєш, які фокуси вони витворюють? Мабуть, переводять капітали в офшори. Офшорні зони не є настільки важливим фактором. Але я не здивуюся, якщо дізнаюся, що за статистикою половина мільйонерів перетворюється на мільйонерів ЗЖ. Що таке ЗЖ? Це наш професійний термін. ЗЖ означає за життя. ПС після смерті. Ось тобі конкретний випадок. За рік до смерті Люсі Ел була володаркою доходу 7 мільйонів доларів на рік. Вона жила на пенсію та в житті не продала жодної акції зі свого інвестиційного портфеля. Її стан подвоївся лише через 6 років після її 70-річного ювілею. Як гадаєш, скільки з її величезного багатства отримали ми? З податків практично нічого. Її інвестиції мало давали реалізованого доходу. Не Знавиджу нереалізований дохід. Так, це страшний та хитрий ворог податку, але чи смерть у результаті взяла своє? Від смерті та податків не втечеш. А ось і ні, Боба. Вона померла торік. І знаєш, в яку суму оцінювався її капітал після смерті? Менше, ніж 200 тисяч доларів. Він не підлягає податку на спадщину. Іноді мені здається, що помилився у виборі професії. Ми програємо. Але куди поділися її гроші? Вона віддала їх своїй церкві, двом коледжам, десяткам інших благодійних організацій. І ще по 10 тисяч кожному зі своїх дітей, онуків, племінників та племінниць. усієї жінки просто купа рідні. І що нам в результаті дісталося? «Бобе, ти що, мене не чуєш? Ми держава, нічого не отримали. Можеш уявити, її рідна держава не має більше справедливості в Америці. Нам потрібний податок на багатство». Але, здається, вона була гарною людиною, вона стільки грошей пожертвувала церкві, освіті, благодійним організаціям. Бо, це ганьба. Такі люди – наші головні вороги. Державі потрібні їхні гроші для існування, для виплати федеральної заборгованості, фінансування соціальної сфери. Можливо, вона вирішила, що гроші більше стануть у нагоді її приходу, її коледжу і благодійним організаціям? Боба, який ти наївний. Ця жінка-дилетант. Звідки їй знати, як правильно розпорядитись власним багатством? Ми, її уряд, ми, спеціалісти, вміємо перерозподіляти гроші. Хто, як не ми, маємо вирішувати такі питання? Потрібно обкласти податком багатство перш ніж усі мільйонери перетворяться на немільйонерів. А знаменитості, про яких пишуть газети, які одержують мільйони? Дай Боже їм здоров'я, Бобе, це наші найкращі клієнти. Люблю людей, які багато одержують. Дохід, що реалізується, це порятунок податкової служби. Тому я тебе і викликав. Вивчи їх як слід і розберися з тими, хто не витрачає свого багатства. Вони, мабуть, божевільні. Чому б не продати свої акції та не жити у палаці? Тож у тебе вся квартира обклеєна портретами найбагатших знаменитостей, чи не так? Звичайно, я обожнюю цю публіку. Тяжкий випадок марнотратства у всіх поголовно. Щоб стільки витрачати, потрібен реалізований дохід. Для нас це так. Якщо спортсмен купує яхту за 2 мільйони доларів, ми стаємо його партнерами. Щоб сплатити 2 мільйони за свою яхту, він має реалізувати 4. Ми його партнери. Такі спортсмени – добрий приклад пак, ці хлопці вміють витрачати по-великому, до того ж, як кумири, вони показують чудовий приклад молоді. Як я їх люблю, справжні патріоти. Я повісив визначення слова «патріот» з тлумачного словника Вебстера на стіну свого кабінету. Чи можеш прочитати, що там написано? Патріот – це віддана батьківщині людина, яка повністю підтримує її інтереси. Ось саме, повністю підтримує інтереси батьківщини. Отже, бо без справжні патріоти ті, хто багато отримує. 100 тисяч, 200 тисяч, мільйони більше доларів на рік і... Витрачає все дощенту. Конгресу слід нагороджувати таких людей медаллю за високе споживання та сплату податків. До тих пір, поки в США є такі люди, які вчать того самого своїх дітей, нам нема про що турбуватися. Мабуть, Бобе, податковій службі варто розсилати листівки всім цим фірмам, які торгують предметами розкоші. Цими автомобілями, яхтами, одягом, нерухомістю. Адже вони теж патріоти. Адже вони розвивають культуру споживання. Де докази того, що державі відома формула фінансового успіху в Америці? Достатньо прочитати кілька останніх статей чиновників. Безліч прекрасних економістів та інших дослідників, які працюють у державних структурах, регулярно проводять аналіз багатих людей. Вони називають їх найбільш забезпечені верстви населення. Особливо цікаві для нас публікації в щоквартальному журналі податкової служби «Статистика доходів». Опубліковані дані – рай для дослідника, гори статистичних відомостей. При цьому держава не обмежується аналізом доходів, а також вивчає життя найбільш забезпечені. Верств. Юджин Стірлі, заступник завідувача відділу податкових досліджень Міністерства фінансів США, талановитий вчений та дослідник. Він задається тим самим питанням, що і ми. Який зв'язок між величиною доходу та багатством? Що він виявив? Що великі статки накопичуються завдяки зведенню до мінімуму доходу, що реалізується, і, відповідно, підлягає оподаткуванню, і доведенню до максимуму нереалізованого, і, відповідно, неоподаткованого доходу. У своєму дослідженні містер Стірлі зіставляє податкові надходження від найбільш забезпечених верств населення за життя та податки, сплачені в залишених ними у спадок станів. Він проаналізував представницьку вибірку податків на спадщину по країні в цілому та порівняв кожен податок із прижиттєвими податками за кілька років. Що дали всі ці порівняння? Навіщо вченому з Міністерства фінансів знадобилося витрачати стільки часу на дослідження? У податковій службі працюють розумні люди – вони уважно стежать за своїм ринком, бо їм потрібне багатство мільйонерів. Їм важливо знати, чому оподатковувані доходи багатьох багатіїв настільки низькі. Ця тенденція здебільшого простежується серед одноосібних власників компаній. Тому дослідження містера Стірлі базуються на спадщинах, у яких частка вартості, що припадає на активи компаній, перевищувала 65%. Ось кілька витягів з результатів його досліджень. Від оціночної вартості активів компанії реалізується лише трохи більше відсотка. Навіть цей низький показник швидше за все завищений, оскільки спадкоємцям та виконавцям заповіду це вигідно з податкової точки зору. Повна сума реалізованого доходу, інвестиційний дохід та дохід у вигляді заробітної плати становить лише 3,66 від сумарної вартості активів. Про що це говорить? Власник бізнесу вартістю, наприклад, у 2 мільйони доларів, у середньому має річний дохід лише у 73 тисячі доларів. Це 3,66% від 2 мільйонів. Чи можна в наш час жити на 73 тисячі доларів, інвестуючи не менше 15% на рік? Так, це непросто, але не мати фінансової самостійності також нелегко. Фінансова самостійність якось ми запитали менеджери великої корпорації з високим доходом і низьким капіталом. Давайте називати його містер Родні, чому він не скористався можливістю придбати акції компанії на пільгових умовах для співробітників. У компанії містер Родні діяла програма, за якою він міг би щороку купувати акції на суму еквівалентну 6% свого окладу. Ці гроші не підлягають оподаткуванню, і компанія брала на себе усі перерахунки. Містер Родні пояснив, що не може собі дозволити такі витрати. Весь його дохід було розписано під нуль. Виплата заставної на будинок – 4200 доларів на місяць, оренда двох машин, оплата навчання дітей, клубні внески, ремонт літнього житла та податки. Цікаво, що містер Родні хоче стати фінансово-незалежним, але при цьому, як і більшість ПНБ, поганих накопичувачів багатства, поводиться інакше. Він сам продав свою фінансову незалежність. А якби він купив акції компанії, щойно вступив на роботу і повністю скористався би податковими пільгами, він уже був би мільйонером. Натомість він приречений заробляти, щоб витрачати. Ми опитали величезну кількість людей з високими доходами і низькою чистою вартістю. Це справді несамовиті історії, особливо коли йдеться про людей похилого віку. Чи хотіли б ви бути на місці кардіолога, який у 67 років не має пенсійного забезпечення? У мене ніколи не було пенсійного плану, а тепер немає і пенсії. Цей кардіолог заробляв мільйони, при цьому поточний капітал навряд чи становить 300 тисяч доларів. Не дивно, що він не зміг не поставити нам запитання, чи я зможу взагалі піти на пенсію. Ще більший сум наводять інтерв'ю з вдовами, чиї покійні чоловіки були поганими накопичувачами багатства. Часто це жінки, які ніколи не працювали та були домогосподарками. А чоловік навіть не спробував подбати про дружину та не придбав страховку, або сума страхування була зовсім незначною. І ось отримуємо таку історію. Чоловік говорив, що мені не треба думати про гроші, що він завжди буде поряд, а що ж мені робити тепер? Як дорослі освічені люди, які одержують високі зарплати, можуть бути такими наївними у фінансових питаннях? Справа в тому, що освіта та високі доходи власними силами не приносять фінансової незалежності. Щоб її досягти, потрібно вміти планувати та в чомусь собі відмовляти. Якщо ви хочете бути фінансово незалежною людиною, вам потрібно пожертвувати високим споживанням сьогодні заради стабільного майбутнього. Кожен витрачений зароблений долар – це видобуток податкової служби. Щоб купити яхту за 68 тисяч доларів, потрібно заробити 100 тисяч. Більшість мільйонерів розуміють, це тому більшість з них не мають яхт. Скажіть чесно, що ви робитимете з яхтою, коли підете на пенсію? Вважаємо, що для житла вона вам не знадобиться. Напевно, ви віддасте перевагу пенсійному плану в 3 мільйони доларів. Ви можете собі дозволити і те й інше. Житло у престижному районі. Якщо ви уважно прочитали розділ про дослідження багатства, проведені податковою службою США, можливо, у вас виникло наступне питання. Чи відрізняються результати наших досліджень від результатів порівняння податку на спадщину та прибуткового податку? Згадайте, що в середньому, за нашими даними, річний реалізований прибуток мільйонера становить 6,7% його чистої вартості. Результати ж порівняння податків на спадщину та на реалізований дохід дали цифру у 3,66%. Звідки ця різниця і що вона означає? Справа у різниці вибору респондентів. Герої наших інтерв'ю – лише мешканці найдорожчих престижних районів. Податкова служба провела вибірку за всіма даними про податки. Оскільки приблизно половина американських мільйонерів не проживають у престижних районах, ми опитали також заможних фермерів, аукціоністів та інших багатих людей зі звичайних районів. Чому ж мільйонери з престижних кварталів реалізують значно більшу частину свого статку, ніж багатії по країні загалом? Життя у дорогому районі підвищує ставки, витрачати доводиться більше. Тому головний висновок: мільйони легше зібрати, якщо жити у зв... В звичайному районі. Але навіть мільйонери, які мешкають у престижних районах, реалізують лише 6,7% свого статку, тоді як їхні сусіди витрачають до 40% заради підтримки зовнішнього лиску. Можливо, ви не такі багаті, як могли б бути, тому що віддаєте чималу частину свого нинішнього та майбутнього доходу за можливість проживати у престижному місці. Це може бути причиною, чому з річним доходом у 100 тисяч доларів ви не стаєте багатшими. Вам, швидше за все, невідомо, що ваш сусід чи будинок, який ваш, коштує 300 тисяч доларів, купив його після того, як розбагатів. А ви купили його, розраховуючи, що розбагатієте. Як думаєте, за такого розкладу ваша мрія здійсниться? Навряд, адже ви живете, ледве зводячи кінці з кінцями. Ви не можете дозволити собі інвестувати. Ви потрапили у пастку. Ваш спосіб життя зжирає всі ваші статки. Ви ніколи не станете фінансово незалежним без інвестицій у активи, які зростають у ціні без реалізації доходу. Що ж ви зробите? Виберете високі податки та рівень споживання, чи все-таки переїдете? Дозвольте вам допомогти. Якщо ви ще не багаті, але бажаєте розбагатіти, не купуйте будинок заставна на який більш ніж удвічі перевищує річний сукупний реалізований дохід сім'ї. Життя у менш дорогому районі дозволить вам менше витрачати та більше інвестувати. Ви скоротите витрати на житло та податок на нерухомість. При цьому ви зможете задовольняти потребу бути не гіршим за інших, але при цьому відкладати на великі майбутні цілі. Сподіваємося, що ви виявитеся мудрішим за одного молодого біржового брокера на ім'я Боб, якого ми одного разу консультували. Ми дали йому пораду щодо ідеального співвідношення доходу та вартості житла. Боб у 37 років отримував 84 тисячі доларів на рік. Він хотів придбати будинок за 310 тисяч доларів з одноразовою сплатою 60 тисяч та заставною на 250 тисяч доларів. При цьому він хотів би розбагатіти. Ми вважали, що одне несумісне з іншим, і порадили йому придбати менш дороге житло, приблизно за 200 тисяч доларів. У такому разі заставна становила б 140 тисяч доларів. Але Боб відкинув нашу пораду, як він, фінансовий аналітик з дипломом престижного університету, може жити на одній вулиці з роботягами на кшталт шоферів та будівельників. Боб не врахував, що багато будівельників мають сукупний сімейний дохід понад 84 тисячі доларів. Звичайно, брокер за Заставними оцінив його як позитивного кандидата на 250 тисяч. Розділ 3. Час, енергія, гроші. Як розподілити їх так, щоб збільшувати капітал. Ефективність – один з найважливіших чинників накопичення багатства. Простіше кажучи, багатіють люди, які знають, як розподілити час, енергію та гроші з максимальним ефектом для зростання чистої вартості. Щомісяця ВНБ приділяють удвічі більше часу плануванню інвестицій, ніж ПНБ. Є пряма залежність між плануванням інвестицій та накопиченням багатства. ПНБ приділяють менше часу консультаціям у фахівців з інвестування, пошуку кваліфікованих бухгалтерів та юристів відвідування навчальних інвестиційних семінарів. За нашими даними, ПНБ набагато більше, ніж ВНБ, стурбовані тим, що вони недостатньо багаті, щоб забезпечувати себе після виходу на пенсію, ніколи не збирають великого статку. Чи даремно вони турбуються? Ні. І витрачають вони на це набагато більше часу, ніж на активні дії, які якісно покращать їхнє фінансове життя. Як ви вважаєте, що за людина відзначила у нашій анкеті, що вона відчуває занепокоєння за можливе зниження рівня життя чи ризики зниження звичного рівня доходу? Напевно, ви вирішите, що це листоноша, якому потрібно оплачувати університетську освіту двох дітей. Мати одиначка з трьома дітьми на низькооплачуваній роботі? Менеджер середнього віку, посада якого підпала під скорочення. Принаймні, ці варіанти були б логічними. Цим людям справді є чого боятися. Але героєм нашого інтерв'ю був хірург за 50. Назвемо його Доктор Південь. Він одружений, має чотирьох дітей. Можливо, він має причину для занепокоєння? нещасний випадок, захворювання несумісне з роботою в медицині? Ні. Він чудовий лікар, а за рік до інтерв'ю заробив понад 700 тисяч доларів. Однак, незважаючи на високий прибуток, його капітали зменшуються. Він не дарма турбується і боїться. Доктор Північ дуже схожий з доктором Півднем. Ті самі вік, дохід і склад сім'ї. Але Північ – ВНБ, відмінний накопичувач багатства. У цьому розділі ми докладно опишемо типаж обох. Доктор Північ, на відміну від Півдня, не боїться, що його доходу може не вистачити, щоб покрити споживчі звички сім'ї. Цікавий факт, якщо знати, що доходи в них однакові. Як ці дві сім'ї розпоряджаються своїм часом, енергією та коштами? Для початку проведемо невеликий лікнеп про доходи лікарів у США. Лікарі ВНБ та ПНБ Середній заробіток лікаря у США більш ніж у чотири рази перевищує заробіток типової американської родини – 140 тисяч доларів на рік проти 33 тисяч. Але доктори Південь та Північ – незвичайні лікарі, це талановиті та висококваліфіковані фахівці. Середній дохід за цією спеціальністю – 300 тисяч доларів, але і тут вони коштують істотно вище за колег і отримують понад 700 тисяч доларів на рік. Однак, навіть маючи такий високий дохід, доктор Південь примудряється мати порівняно невеликий статок. Він багато витрачає та мало інвестує. За даними наших досліджень, лікарям загалом не властиво накопичувати багатство. Серед усіх високооплачуваних професій лікарі посідають одне з останніх місць щодо цього. На кожного лікаря з категорії ВНБ припадає два ПНБ. Для такого відставання є низка причин. Перша і найголовніша – зв'язок між освітою та багатством. Ви, напевно, здивуєтеся, але для всіх професій з високою оплатою праці 100 тисяч доларів на рік і більше існує обернено пропорційна залежність між рівнем освіти та багатством. Для ВНБ набагато типовіша ситуація з відсутністю вчених ступенів, дипломів юридичних чи медичних навчальних закладів. Типові характеристики мільйонерів, з якими ми спілкувалися, власник власного бізнесу не закінчив коледж, відсутня вища освіта. Закликаємо вас Розумно використовувати цю інформацію, і це не означає, що ваші діти зараз же повинні кинути навчання і розпочати власну справу. Пам'ятайте, що абсолютній більшості компаній не судилося проіснувати й кілька років, а з тих, хто виживає, лише мало хто приносить шестизначні доходи. Ці люди без освіти, як правило, рано вийшли на ринок праці. Точно раніше за тих, хто закінчив університет. Лікарі та інші висококваліфіковані фахівці дуже пізно вступають у гру. Під час навчання важко накопичити стат. Чим довше людина навчається, тим пізніше починається отримання доходів та накопичення багатства. Більшість дослідників згодні з тим, що чим раніше інвестується дохід, тим більша ймовірність накопичення багатства. Візьмемо, бодай, містера Дензі, бізнесмена з дворічної технічної освітої з обробки інформації. Він почав працювати у 22 роки. Зараз, через 30 років, він буквально озолотився на астрономічному зростанні в вартості пенсійного плану. Його повна протилежність – доктор Доукс, випускник цього року. Доктор Доукс відкрив приватну практику через 12 років після того, як його однокласник містер Дензі зайнявся бізнесом. На таку тривалу освіту пішли всі заощадження містера Доукса, його батьків, позики на оплату навчання від держави та стипендія. Весь цей час містер Дензі розвивав бізнес, прагнучи стати фінансово незалежним. Хто із них сьогодні ПНБ – Відповідь очевидна. Містер Дейзі – типовий ВНБ, доктор Доукс – ПНБ. Цікаво, що їхній дохід приблизно однаковий – 160 тисяч доларів на рік. Але при цьому стан містера Дензі у 5-6 разів більше, ніж в однокласника. А ще він не має боргів. Кожному з нас є чому повчитися у містера Дензі. Урок перший – починайте заробляти та інвестувати якомога раніше. Пам'ятайте, багатство сліпе грошам все одно, яку освіту здобув їхній володар. У цьому ми близькі з містером Доуксом. Ми, фахівці з багатства, зовсім небагаті. І все тому, що разом у ми витратили близько 20 років на здобуття вищої освіти та вчених ступенів. Ще одна причина відсутності високих капіталів у людей з гарною освітою – соціальні настанови та норми поведінки. Прийнято, що люди на зразок містера Доукса мають вести певний спосіб життя. Містер Дензі – дрібний підприємець і не входить у вищий світ, тому йому нема чого стежити за манерами, як наслідок його витрати нижче. Погодьтеся, ви самі не разу зустрічали людей по одежі. У наших головах міцно сидить стереотип про те, що хороший лікар, юрист чи фінансист не може не жити у престижному районі та зобов'язаний добре одягатися. Ми не довіряємо тим, хто не дотримується цих норм. Напевно, вам і самим доводилося причепуритися, щоб справити правильне враження на важливих для вашої кар'єри людей. Звісно, з будь-якого правила є виняток, але загальна тенденція така – освіченим людям із вищою освітою, ступенем аспіранта чи доктора життя обходиться дорожче. Лікарі відрізняються особливо високим рівнем витрат. Головне у таких сім'ях – не інвестиції, а споживання. Ще одна причина потрапляння лікарів до категорії «поганих накопичувачів багатства» – безкорисливість. Так, за нашими спостереженнями, представники цієї професії більше за інших жертвують кошти на шляхетні цілі – Крім того, лікарям-спадкоємцям багатих батьків майже не доводиться розраховувати на спадщину, а іноді їм навіть доводиться допомагати менш успішним родичам. Докладніше про це ми розповімо у шостому розділі. Лікарі, як правило, проводять багато часу на роботі, рідко коли їхній робочий день менше 10 годин. Більшу частину своєї енергії та інтелекту вони витрачають на пацієнтів. Так, формується тенденція забувати про свої життєві інтереси, зокрема фінансові. Багато хто з них живе у філософії «я багато прац а значить багато заробляю, і не вважають за потрібне планувати бюджет сім'ї. Відмінні накопичувачі багатства, як ми вже знаємо, дотримуються абсолютно інших поглядів на життя. Вони вважають гроші цінним ресурсом, з яким потрібно обходитися обережно, і знають, що навіть людям з високими доходами потрібно жити скромніше, ніж дозволяють статки, якщо вони хочуть досягти фінансової незалежності. Планування та контроль Планування та контроль споживання – ключові фактори, що позитивно впливають на накопичення багатства. Ймовірно, доктор Північ і йому подібні виділяють певний час для планування, а доктор Південь зовсім не контролює споживання в сім'ї і єдиним обмежувачем є розмір доходу. Ми поставили півдню та півночі питання про планування бюджету. Чи дотримується ваша сім'я продуманого щорічного бюджету? Південь відповідає – ні. Північ – так, безумовно. Вести домашні справи без бюджету – все одно, що вести бізнес без плану, цілей та стратегії. У сімейному бюджеті доктора Півночі передбачені витрати на щорічне інвестування щонайменше третини всіх доходів до сплати податків. На це вони витрачають до 40% річного доходу. Як їм вдається стільки відкладати? Відповідь проста – їх рівень споживання знаходиться на рівні сім'ї з доходом меншим утричі. А що про сім'ю доктора Півдня? Їхній рівень споживання зашкалює. Вони витрачають стільки ж, скільки сім'я з доходом утричі більшим і часто беруть кредити на великі покупки. По суті, південь витрачає весь річний заробіток і навіть трохи більше. Ми поставили доктору півню і доктору півночі ще кілька запитань. Перше. Чи знаєте ви, скільки ваша сім'я витрачає на харчування, одяг, житло та господарювання? Друге. Чи приділяєте ви час планування бюджету та інвестицій? Третє. Чи вважаєте ви себе ощадливою людиною? Ви, звичайно, здогадалися, хто як відповів. Три ні у доктора півдня і три так у доктора півночі. Останній окремо наголосив, що ніколи не купує костюм за повну ціну і воліє дочекатися акцій та розпродажу. Це не означає, що він погано одягається. Просто він чекає відповідного моменту, щоб зробити вигідну покупку. Він завжди поводився так, навіть у юності. Ось що він згадував. Я отримував освіту, а моя дружина працювала вчителькою. Дохід у нашої родини був більш, ніж скромний. Тоді нашим основним правилом було заощаджувати. Навіть тоді ми примудрялися відкласти гроші. Свої перші гроші я відклав у 11 років. Пам'ятаю, що це було 50 доларів, які я отримав за роботу в овочевій крамниці. Я й не міг вигадати щось інше. Мене так виховали. Сім'я Доктора Півдня на рік витрачає близько 30 тисяч доларів на одяг, майже стільки ж, скільки на рік отримує середня американська сім'я – сімейна команда. Більшість сімей з високими доходами – традиційні чоловік, дружина та діти. Такими є сім'ї і півдня, і півночі. Давно встановлено, що особливості накопичення багатства визначаються звичками і чоловіка, і дружини. Ставлення вашого чоловіка